Йють подібними одне до одного. Обличчя зморшкуваті, щоки обвітрені, брови густі, очі сірі, насторожені. Вона, здавалося, мене трохи боялася. Моє перше запитання її здивувало. Я спитав, чи багато парижан зараз у Локереку. Для неї будь-який чужинець був парижанином. «Достатньо?» – відповіла вона. «Ще не всі роз'їхалися». А не траплявся вам останнім часом хто-небудь з них, хто прогулювався біля вілли, ніби роздивлявся її? Ви маєте на увазі роззяв? Саме так. Їх не бракує. Це ж найкращий будинок на всьому узбережжі. Я перейшов до головного. Що ви можете сказати про Крістіана Урмона? Чи багатьох він відвідував тут, у Локі-реку? Чи виходив з дому сам? Чи пізно повертався? Чи була в нього якась подруга? Тільки не в нього, вигукнула вона раптово. Я тиснув далі. Поліція все знає. Я просто хочу впевнитися, що ви кажете правду. Послухайте, як її звуть. Це мадам Депар. Саме так, підтвердив я серйозно. Він бачився з нею щоранку. Казав, що йде купатися, але... Із якого часу це триває? Від минулого року. «Пані Ормон знала про це?» «О ні, бідолашна, вона б померла, якби довідалася правду». Я відпустив її і знову взявся за роже. Спершу він усе заперечував, потім розлютився, навіть пригрозив вигнати стару служницю. Нарешті здався. Так, його брат мав одну слабкість. «Пане інспекторе, треба ж його зрозуміти. Сандрина залишилася дитиною». Ми її дуже любимо, я б заради неї у вогонь пішов. Коли в мене були труднощі, ви, мабуть, уже чули, саме вона допомогла мені. Мого брата довелося благати, а вона відразу дала потрібну суму. Вона чудовий друг. Але, можливо, не зовсім ще жінка. Усі жінки стають справжніми, коли цього від них чекають. Та Крістіан завжди квапився, не вмів цінувати. Ваша невістка нічого не підозрювала? Ні, вона сліпо обожнювала Крістіана. Я зі свого боку робив усе, щоб вона не знала. Крістіан обіцяв мені, що скоро припинить цей зв'язок. Що ви знаєте про мсьє Депара? Від Роже я довідався, що Депар керував мережею пралень у Парижі. Велика, добре поставлена справа, яка забирала увесь його час. До Локі-реку він приїздив лише на вихідні. Прибував поїздом у Плуаре, забирав машину з гаража впроти вокзалу, а в неділю ввечері повертався назад. Який він? Близько п'ятдесяти, огрядний, досить вульгарний. А вона? Справжня світська левиця. Я пообіцяв Роже тримати його в курсі справи і до наступних розпоряджень зберегти таємницю щодо любовного зв'язку його брата. Потім я вирушив до Депарів. Їхня віла, як і Геліополіс, виходила просто на пляж. Це було дуже зручно для Крістіана Ормона. Усередину мене провела розв'язна дівиця, яка повідомила про мій прихід мадам Депар. Роже не збрехав. Блондинка, висока, сильно нафарбована. Її очі дивилися з ухвалою і трохи похмуро. У неї були виразні опуклі очі східної діви і пристрастні вуста. Я легко міг уявити її співачкою. Урмон, певно, не надто багато для неї означав. Звісно, вона вже знала про трагедію, але зберігала спокій, без найменшого сліду ворожості. Я сказав їй, що мені відома її таємниця. Вона ані трохи не збентежилася. І це мене ще й роздивувало. «Наш зв'язок закінчився», – сказала вона. «Чому?» «Я не іграшка для нього, не якийсь там легкий курортний флірт. Крістіан хотів зберегти нас обох, розумієте? У нього не вистачало сміливості обрати. Він, очевидно, хотів, щоб замість нього це зробила я». Саме того ранку і... так, і відбулася розмова. Хоча вона намагалася триматися, голос її зрадницьки затремтів. Розрив, мабуть, був набагато болючішим, ніж вона хотіла б визнати. «А ваш чоловік?» «Що, мій чоловік?» По її обличчю пробігла хвиля ненависті. Він щойно приїхав із купою паперів, як завжди. Нічого не бачить, нічого не чує – займається рахунками. Крістіанурмон. Чи був він людиною здатною накласти на себе руки? Вона гірко розсміялася. Усі чоловіки про це думають, сказала вона, через марнославство, але воліють відкласти це на завтра. У разі самогубства хіба не знайшли б револьвер. Я поставив їй ще кілька запитань. У своїй стриманій люті вона справляла сильне враження. Я не вважав за потрібне турбувати Депара. Часу вистачало. Наближався полудень. Я попрощався і повернувся до мерії, звідки зателефонував до гаража. Так, депар прибув поїздом о пів на сьому. Він затримався в гаражі, щоб перевірити запалювання. Виїхав невдовзі по восьмій. Це повністю знімало з нього підозри. Та й, правду кажучи, я ніколи всерйоз його не підозрював. Я зайшов до тютюнової крамнички, щоб поповнити запас голуазу, потім повернувся на пляж з боку скель. Я помітив жандармів, які нишпорили у калюжах, і діймали довгі пасма водоростей. Море оголило чорні, блискучі, маслянисті камінці, що сяли всюди, куди сягало око. Запах відпливу завжди мене хвилює. Я повільно йшов вологим піском. Один жандарм випростався і щось крикнув. Я підбіг. У його руках був револьвер. Я обережно взяв його, але він був увесь у піску і мулі. Про відбитки пальців не могло бути й мови. Я витягнув обойму і здригнувся. Бракувало двох куль. Дві кулі. Чому дві? Ні, нелогічні міркування допомогли мені знайти розв'язку. Тепер, звісно, обмірковуючи все це, я кажу собі. Якби хтось хотів убити Роже Урмона, а не Крістіана, то вже після першого пострілу помітив би свою помилку і не стріляв би в друге. Отже, цілили саме в Крістіана. Але хто міг настільки його ненавидіти? Депар? У нього алібі. Мадам Депар? Вона б вистрілила один раз, не двічі. Тож. Але тоді я не діяв методом виключення. Перед очима знову постала тендітна Сандрина. Некохана, ревнива, надто чутлива, щоб не зрозуміти, що щось відбувається, що її чоловік занадто зайнятий, занадто розсіяний. Ці ранкові відлучки не могли здаватися їй природними. Можливо, одного разу вона простежила. Вона у відчаї. Чому вона завжди мусить бути жертвою? Настає мить, коли обурення засліплює. Вона бере револьвер із якогось комода, де він певно пролежав багато років. Вона чекає на Крістіана, який того ранку навіть не подумав узяти з собою купальний халат. Вона вбиває його, а потім вирішує зізнатися. Але роже її зупиняє. Він хоче уникнути скандалу. Він любить свою невістку, багато чим їй завдячує. І він влаштовує виставу. Випускає кулю у власний халат на рівні серця, вдягає його на тіло і викидає револьвер, забувши, що море може відступити значно далі, ніж зазвичай. План здавався бездоганним. Якби зброю не знайшли, я безперечно вирішив би, що Крістіана вбили замість брата, і не мав би жодних підстав підозрювати Сандрину. Справді, коли все здається зрозумілим одразу, отже, не зрозуміло нічого. Сандрину, зрештою, виправдали. Я дізнався, що вона вийшла заміж за роже. Але хіба не залишиться між ними назавжди спогад про блакитний халат?